Rugăciune pentru taina înfierii. Aleluia, slabăție Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al iubirii, te iubim și te rugăm, împlinește cu noi porunca ta. Rămâneți într întru mine și eu într voi, fiindcă pentru noi cuvântul Tău, fără mine, nu puteți face nimic. Poruncă a însemnat... Ca să culegem, ca să cugetăm la tine cu iubire, să facem poruncile tale, să ne repădăm de sine, de lume, să luăm crucea neamului și să-ți urmăm ție, ca semn că am înțeles învățătura ta, că am urmat sacrificiul tău, ca să ne adun într-un scumpul tău trup, să ne restitui Tatălui ceresc încât să ne naștem în viața cea nouă, să ne unim prin Tine cu Tatăl Ceresc, așa cum pe muntele măslinilor pentru noi te-ai rugat, căci virtuțile nu sunt decât împlinirea proniei, a grijii Tatălui Ceresc față de noi, să ne nevoim ca să se aplece spre noi darurile cele cerești, să se facă vădit într-un noi chipul tău, să faci din sufletele noastre nu numai să lași pentru tine, ci templu pentru Tatăl Ceresc, plin de slava Duhului Sfânt, ca să ne faci părtași la bucuria, bunătățile, frumusețile, petrecerea întru sfinți. Mintea să se facă văzătoare a multor minuni, extaze, luminări, Taine, căci trecând dincolo de lucrurile lumii acesteia, să cunoască cele mai presus de înțelegere, să iasă din cunoașterea celor lumești, să stea sub focul, lumina și puterea Duhului de viață făcător, să te vedem, să te auzim, așa cum pe cei aleși ai tăi i-ai umplut de har, i-ai ridicat la marea înălțime a Duhului necreat, cu tine i-ai unit, i-ai înfiat, ca să ne arăți că sfatul Domnului rămâne în veac, gândurile inimii lui din neam în neam. Fiindcă ai zis că cerul și pământul vor trece, dar cuvântul tău nu va trece. Iar sfatul cel Dumnezeesc: să facem pe om după chipul și asemănarea noastră neclintit a stat. Și porunca ta, luați Duh Sfânt, am ascultat, în chipul cel tainic, prin sfintele taine, cu Duhul Sfânt ne-ai mântuit, sfințit desăvârșit în fiat, căci toți cei purtați de Duhul sunt fii ai Lui Dumnezeu. De aceea să-L numim Tatăl nostru pe tot făcătorul neînvățat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 ai bogăției tale, ai minunii prezenței tale într- noi, împlinind făgăduința că vei veni și îți vei face sălași într- noi, că vei aduce și pe Tatăl Ceresc, pe Împăratul Ceresc și că vom deveni fi ai Învierii, ai Luminii și ai Împărăției.